imnul al 11 al Sfântului Simeon nou teolog cu prescripția aici Părintele nostru Sfântul Simeon povestește lovit de uimire cum i s-a arătat Dumnezeu ca și Sfinților Apostoli Pavel și Ștefan adică sfântul Apostol Pavel și Sfântului Arhidiacon Ștefan Ce noutatea a minunii ce se face și acum Dumnezeu care odinioare s-a urcat la cer și s-a așeza pe tronul Tatălui și rămâne ascuns privirii noastre. Vrea oare să se arate și acum păcătoșilor? Că s-a ascuns de ochii Dumnezei Apostol și cum am auzit, numai Ștefan a văzut cerul deschis și atunci a zis văd pe fiul stând de-a dreapta a slavii Tatălui. Faptul Apostol 7.56 și următoarele. <coughs> și îndată a fost lovit cu pietre de învățători de lege ca unul care hulea și așa a murit după legea firii și eviu în veci, care părea că hulea. <coughs> dar el era apostol, era și sfințit și întreg prin de Sfântul Duh, cum, spune, cum se spune la faptele Apostolului 7,55. Iar pe atunci era începutul propovăduirii și o mulțime de necredincioși care, crezând Hristos prin apostoli, primeau și harul credinței, care e un dar. Ce vrea însă acum acest lucru străin, ce se face într mine... Și ce-ar vrea să fie uimirea înfricoșătoare, ce se arată acum străină bogăția bunătății, un alt izvor al milei care întrece cu mult pe cele făcute în vechime. Căci mulți au fost miluisi de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, dar îi aduceau și ei ceva propriu lor, credința lor ori alte virtuți și fapte bine primite. Eu însă, înțelegându-mă lipsit de toate acestea, mie ies din mine însumi și nu pot purta cele făcute cu mine, cel desfrăna din pântecele mamei mele, de Dumnezeu care a creat prin cuvânt toată făptura. Iar cele pentru care tremur, chiar și numai gândindu-le, cum le voi scrie în cuvânt? Ce mână va zruji, ce condei va scrie, ce cuvânt va exprima? <coughs> ce limbă va rosti, ce buze vor gri cele ce se văd făcându-se într mine, fiind săvârșite în toată ziua, căci chiar și în noapte și în întuneric îl văd pe Hristos? deschizându-mă în chip cu tremurător cerurile și pe el însuși plecându-se și făcându-se văzut de mine împreună cu Tatăl și cu Duhul. Lumina în trei sfântă care e una în trei și cele trei sunt în una. Acestea sunt negreși lumina și cele trei sunt lumina una care luminează sufletul lui meu mai presus decât soarele și strălucește mintea mea întunecată. Căci mintea mea n-a văzut de la început ceea ce a văzut, ci credeți-mă, eram orb și nu vedeam. De aceea minunea mă lovește și mai mult de uimire când îl văd cum deschide ochiul minții mele și cum în același timp dă vederea și e cel văzut de către mine. Că cel se arată celor ce văd lumina în lumină și cei ce văd, îl văd iarăși în lumină. <coughs> Pentru că în lumina Duhului privesc cei ce văd, în ceea ce ne arată lumina dumnezească și cei ce privesc îl văd în ea pe Fiul, în lumina dumnezească, iar cel învrednicit se vadă pe Fiul, vede pe Tatăl și cine îl vede pe Tatăl, vede negrești împreună cu El și pe Fiul, lucru care, cum s-a spus, se săvârșește și acum într-un mine și învăț cumva cele de neînțeles și înțeles fără neînțeles fără vederea luminii dumnezești, văd acum de departe frumusețile nevăzute, neapropierea luminii și nesuportarea slavei, uimindu-mă tare și cutremurându-mă, deși văd o singură picătură din abis. Atât îi se pare ceea ce vede în extaz, o mică picătură din zlava lui Dumnezeu în comparație cu măreția slavei lui Dumnezeu. Dar așa cum într-o singură picătură se arată totalitatea apelor, calitatea lor și aspectul lor, așa cum din capătul franjelor se cunoaște toată țesătura și cum se spune după ghiare se cunoaște fiara, leul, tot așa îl văd întreg îmbrățișându-l în puțin, îl văd întreg pe Hristos, pe Dumnezeu îmbrățișindu-l în vederea luminii sale pe care mi-o dăruie și mă închin lui însuși, lui Hristos, Dumnezeu meu. Aveam încă în gândul meu o mică mânghiere faptul că nu eram ars și mistuit în flăcări ca o ceară de foc, precum spune prorocul. Se referă la psalmul 67 cu 3 sau la Mihea 1 cu 4. Pentru că eram departe de focul cel de neapropia, stăteam în mijlocul întunericului și mă ascundeam în el de unde priveam ca printr-o gaură mică și privind amețeam. Întunericul fiind nevederea lui Dumnezeu și gaură mică fiind extazul, o gaură în cer cum spune în altă parte Sfântul Simeon prin care privea cerea lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu îi arăta. Petrecând în acestea și înderinici în mintea cu acestea părându mi se că mi-a țintesc privirile în cer și tremurând să nu mi se arate mai mult și să fiu mistuit l-am găsit întreg pe Hristos ca pe un foc arzând cu adevărat în mijlocul inimii mele pe acela pe care l-am văzut de departe pe care Ștefan l-a văzut când i s-a deschis cerurile și Pavel văzându-l mai apoi a orbit, înlemnit deși de minune și cu tremurând mult, mi-a meșit din mine însumi cu totul destrămat, cu totul nedumerit și nesuportând nesuportarea slavei, măreția slavei, m-am întors de la ea și am fugit în noaptea simțirilor de aici și adăpostindu-mă sub gânduri, m-am ascuns în ele, ca și cum aș fi intrat într-un mormânt. Vrea să spună că vederea luminii dumnezești este o contemplare a minții fără gânduri și o imprimare a minții noastre și a sufletului nostru de lucruri dumnezești, dar atunci când ne întoarcem la discursivitate, la gânduri, ne întoarcem ca într-un mormânt, gândurile fiind lespedea mormântului nostru pentru că nu mai avem contact direct cu slava lui Dumnezeu. Și punând peste mine în loc de piatră acest trup foarte împovărător, mi se părea că m-am adăpostit și m-am ascuns de cel ce este de față pretutindeni și care m-a înviat odinioară când zicea mor și îngropat. Pentru el învierea este vedere extatică. Căci tremurând și neputând privi slava lui, am preferat să intru pe furiș și să rămân în mormânt și să locuiesc împreună cu morții, trăiând eu însumi în mormânt decât să fiu ar și să pierd cu totul de slava lui. Acolo se cade să șeri negreșit jeline încetat și plângând eu de străbalatul, pentru că am pierdut pe cel dorit și am ajuns să zacă mormânt, adică în nevedere. Dar viețuind eu aici, mor sub pământ acoperit de piatră, am găsit viața pe Dumnezeu însuși, cel care dă viață, cărei se cuvine slava și cinstea, acum și în veci. Amin.